Pitanje iz svetog evanđelja po Mateju. A prebjeljamo slobom izgla, a te mi je pasimo. U vrijeme ono posla Isus učenike svoje,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 И od straha povikaše. Pa Isus im odmah reče govoreći, Ne bojte se, ja sam, ne plašite se. Pa Petar odgovarajući reče mu, Gospode, ako si ti, «Reci mi da dođem tebi po vodi», «A on reče, hodim». «I izišavši zlađe, iđaše petar po vodi da dođe Isusu». «No videći jak vjetar, uplaši se», И počevši tonuti po vika, govoreći, Gospode, spasi me. I odmah Isus, pruživši ruku, uhvati ga i reče mu, Malo vjerni, zašto posumnja? I kad uđoš u lađu, presta vjetar, oni u lađi i pokloniša mu se govoraći Va si ti, sin Boži i prešavši dođoše u zemlju Genisarec Отца и Сина и Святого Духа. Кад специалне или анти-терористичке единиче Желе да ослободе одређену област, одређени број људи од агресије злонамјерних и добро увјежбаних агресора, stvorivši dobre uslove za jedan konkretan napad i brzu i preciznu intervenciju ubacivši dimnu bombu ili možda neki jači eksploziv neposredno posle toga a prethodno dobro procenivši procijeni, procenivši situaciju uskaču u prostor i oslobađaju Isto to, braće i sestre, pošto se ne nalazimo u manje opasnoj, napotiv, mnogo više opasnoj situaciji, činimo i mi u vojujućoj crkvi. Naoružani do zuba moćnim oružjem, imajući štit vjere, mač duha, riječ Božju. I imajući surove neprijatelje koji se proše i boje samo tog naoružanja i nijednog drugog. I mi u svetoj liturgiji, dovazeći poprivično zarobljeni sa mnogim teroristima i u umu i u volji i u srcu, Želimo da se oslobodimo Tog nasilja I zato smo tu Zato smo danas ovdje Da opusimo slobodu Da pustimo ruke I noge i srce Da se kreću tamo gdje bi htjeli Ka istini, ka svjetlosti Ka otcu I sinu A silom duha svetu. I upravo u ovom trenutku Kad ispaljujemo Riječ Božju. Izazavši eksploziju u ovom mjestu i u našim umovima, ako pažljivo slušamo ovu riječ, služitelji eutara treba da iskoriste taj trenutak i da utrče u prostor pažnje, dok je još svježe i neposredno poslije detonacije. Jer kasnije bit sve teže i teže. Zato crkva naša sveta zapovijeda svojim sveštenoslužiteljima da pošto se čuje riječ Božja, odnosno odjekne sila Božija kroz riječ da se narodu pomogne, a Bog će pomoći da prihvate poruku i volju Božje. Ovo svešteno evanđelje nudi mnogo braća i sestre i utjehe, i nade, i sile, opet i opet ukazujući na ljubav Gospodnju. Vidimo nešto što se i danas dešava. Apostoli u brodu koji simbolizuje crkvu pravoslavnu, noć i more uzvrkano, velike valove i velike vjetrove, baš onako kako je i danas. I strah. A onda u toj tamnoj noći, u tom velikom nevremenu, na jedan neobičan način, valjda zbog toga da bi gospod dopro do naših utupjelih umova privlači pažnju tako što koda povodi. Uopšte se ne diveći tome, jer kako da se divi onaj koji jedini zna šta je to voda i koji jedini zna da je stvorio, koji je stvorio istu i genisarecku i ovu jadransku i skadarsku i sve vode svih mora i okeana iz ničega, ništa nije imao ...od elemenata pa da bi je stvorio. Stvorio je ni čega. Moćnom riječju svojom. Isti onaj kroz koga se sve to desilo i koji poslije stvaranja sve to održava moćnim božanskim promišljanjem... ...i silnim održavajućim energijama hoda po vodi... Ne da bi provjerio svoje božanske moći, ne da bi provjerio poslušnost vode, nego da bi dopro do naših potamnjelih i usumnju i nevjerje utopljenih umova i srdaca. I kao što i ono vrijeme prišao apostolima, I izazvao kod Petra jedno neobično htjenje, jednu neobičnu želju, koja je bliska svima nama. Aj, gospode, ako si ti, da dođem i ja hodajući po vodi. I gospod je odobrio tu namjeru Petrovu. Hodi, kaže gospod, nije ga ukorio. Nije to nazvao gordošću i drskošću, naprotiv, obradovao se tome. Ako si ti, gospode, daj da i ja krenem ka tebi, ne čancem, nego ja da hodim po vodi. Osjetila je njegova priroda, braće i sestre, da može uz pomoć Božju. I krenuo je, izašao je iz vode ribar po prvi put, čitav život na moru, ali po prvi put novi kontakt sa vodom, bez čamca, bez tla pod nogama, nego stopalo i voda, pritom nije uopšte bila mirna, naprotiv, veliki valovi, С Вjetra. И kreно je brać и сестрstra, прохвоoј. Меđutil, дево се нешto što се и danas ко може 10iti. Вlika смења, велика и op опасna. Петр Pažnjom svoga uma, sa sve držitelja, onoga koji sve održava, kome se pokoravaju i vjetrovi, i mora, i sve što je stvorio, sve se pokoravanjem, on je skrenuo pažnju svoga uma sa njega, tvorca i gospoda, na nemirnu tvaru. Na nemirno more i silan vjetar. I to skretanje pažnje odmah izazvalo, i to jako brzo, novi proces i nova mjerenja. Umjesto da se zadrži gledajući u svedržitelja, on mjeri visinu talasa, I silinu vjetra Odmah počeš da sumnja Kako će dalje Proradili su oni stari Nazovimo ih uslovno Prirodni Uobičajeni procesi I prirodna mjerenje pa Kako ću ja dalje Vidi more, vidi dubinu Vidi vjetar I odmah počeo Da tone Odvojivši se od onog, od onog novog koračanja, novog pristupa, ispavši iz vjere, pokrenuo je prirodne zakone. Odvojivši se od nadprirodnog, počeo je da tone silom prirodnih zakona. A nadprirodne pokrenuo je vjerom, a prirodne sumnjom. Počevši da tone, uspije da uzvikne. Gospode, spasi me. Gospod koji dalje stoji na vodi. I pruživši ruku, uhvativši ga za ruku, ukori ga. Zašto posumnja malovje? U ovom događaju, braće i sestre, u kome smo učestvovali, jer, evo, došlo je do nas baš onako kako se odigrao. Ništa ne hvali. Sve što je važno, sve što se desilo, evo, imamo i mi. Uopšte ne mora da smo bili u ono vrijeme, na obavih Genisarskog jezera. Uopšte nismo morali da gledamo to ni dvogledom, niti da gledamo fotografije, Video Evo, sve imamo kao da smo bili u lađi s apostolima, ili kao da smo bili pored samoga gospoda, ili kao da smo bili u samom apostolu Petru. A mnogi od nas jesu u njemu i jesu njegovog ondašnjeg malovjerja i sumnjeh. I zato to nemo, braćo i sestre. Jedini koji može da nas spase, jeste onaj u koga smo posumnjali. Nema drugog. Ako posumnjaš u gospoda Isusa Hrista, ako posumnjaš, što govorimo danas, u crkvu pravoslavnu, ne U crkvu kakvu obično hoćemo da vjerujemo. Ne, nego u pravoslavnu, apostolsku, Božiju crkvu, kao Božije tijelo. Počinjemo da tonemo, braćo i sestre, neminovno. Pod uslovom da smo napravili nekoliko koraka u vjeru. Ovo se ne odnosi na one koji uopšte ne vjeruju u sveto Ova priča se ne dotiče njih. Njih se dotiču druge priče. Mi se danas držimo ove. Dakle, priče koja se odnosi na nas koji smo krenuli da živimo crtvenim, pravostranim životom i koji smo napravili svega nekoliko koraka, izašavši iz onog uobičajenog okvira ljudskog rasuđivanja, osvanjujući se isključivo na prirodne zakone. Ova priča se odnosi na nas i govori nam da dalje možemo samo ako budemo tvrdo vjerovali da onaj koji nas je pozvao i onaj ka kome se krećemo jeste svemogući Bog, svedržitelj i da vjerom u njega i mi možemo da damo prirodne zakon koji vladaju, braćo i sestre, surovo vladaju izvan crkve Hristove. Surovo i neprikosnoveno. A mi, odlučujuši da krenemo za gospodom, jer život u crkvi jeste hod za gospodom, braćo i sestre. I ako imamo tu vjeru, daju nam se potpuno nove mogućnosti. I što danas pokušavamo da uradimo u 21. vijeku, mnogo je važna priča, zato što se mnogi od nas plaše, braći i sestri. Mnogi oprezno, ne samo da hode vodom, nego oprezno i sa velikom sumnjom uleze u čamac crkve, uleze u njen prostor, a to je pogubno. Ako mi tako ulazimo u prostor crkve, ako mi tako ulazimo u naše svete praznike, ulazimo u svete postove, u svete liturgije, pa kako ćemo mi onda da hodamo vodom, braće i srste? Ako sa strahom koristimo vesla evanđelskih zapovijest i onih osnovnih, kako ćemo da izađemo u one oblasti gdje je potrebna Sila Božija Da hodimo vodom Da letimo vazduhom Da letimo kroz vrijeme Da ulazimo u vječnost Kako ćemo onda petom Da gazimo zmije I škorpione To jest demona Koji predstavljaju naše pomisli Sve pomisli sumnje Jesu zmije, braći i sestri Škorpioni, otroni, to su pomisli sumnje, malo vjerija, nevjerija, da ne kažemo sujevjerija. Kako ćemo ih gazditi moćno ako nema vjere u crku Božiju? Zato je mnogo važno da ovu priču prepoznamo i da je direktno vežemo za naše vrijeme, i za ovu našu situaciju. Vidite, brazo i sestre, da smo krenuli već ovim putem, nemojmo da izlazimo iz ovoga broda, bez obzira što se ljulja, bez obzira što su mnogi vjetlovi krenuli na crku, bez obzira što mnogi tonu i što se mnogi podaviša, bez obzira što mnogi zovu upomoć Пощне чанцы, раз еререси i разные другe наzoи, помочникe и спасители, да их спасаваju изброда церкви. Без овзира што но сумняju, да je Богу све могуце, кои ga поšтуju, ali ga ne поšтуju ка пантократora, као свержителя, sве творца i sve вродеke. Nemojmo da nas to pokoleba, da nas to uplaši, da nas to podstakne da mjerimo onako kako je Petar malo vjerni u ono vrijeme mjerio, nego da gledamo u gospoda. Tu je on, braćo i sestre, u crkvi je on, u brodu je on, zakormilom je on, u oltaru je on, u liturgiji on, njegovo samo samot i njegova krv. Duh sveti upravlja crkvom. Ako je duh sveti u crkvi, onda je i otac tu, sveta trojica, braći i Zato se od nas očekuje silna vjera, velika vjera. Potvrda da može biti tako, data nam je i kroz praznik koji danas proslavljamo, odnosno spomen na svete mučenike Anikitu i Fotiju. Jer u njihovo vrijeme velikog gonjenja, kad su veliki vjetrovi udarali u brod crkve i veliki vjetrovi i veliki talasi velikih gonjenja rimskih careva, kad se velika krv hrišćanska izlivala u tojnikom idiji A za vreme Fotija Nikite, a Nikite je bio jedan od gradonačelnika koji je silno izabričio cara Maksimijana i njegovo idolopoklonstvo kao jedan od prvih ljudi tog grada. I mučan, ali nepokoleban, podstakao je svog rođaka Fotija. Koji ga je gledao onako lijepog u vjeri, moćnog u i neustrašivog, jer je Hrista imao pred sobom. Bez obzira što mu se tijelo duljalo, bez obzira što su ga kidali i tukli, on je Hrista gledao pred sobom i nije tonuo u sumje kako ću bez ovoliko kože na tijelu. Kako ću ovako polomljen, polomljene vilice, polomljene glave, kako ću ovako izudaran preživjeti? Nije tako nisko mislio, nego je gledao vječni život pred sobom, gledao raspetoga i vaskrsloga Boga pred sobom, za kojim je kao slobodan čovjek krenuo i nije tonuo u sumnje, potpuno mu se predao. Gospode, reci da ja krenem za tobom, ne samo kroz vodu, braću i sest, i preko vode, nego kroz čelik, kroz usijanog vožđa, kroz vatru, kroz sve što se bude prepriječilo pred njim, kroz smrt. Kaži da krenem i krenuću, ne bojim se ničega više, jer si ti sa mnom. Što tvoj palica tvoja, oni me vode. I gledajući ga njegov rođak fotije, oduševio se, kao što se mi oduševljavamo, gledajući majmune i majmunovike ljude, koji igraju pred nama grume, poziraju svojim ljudskim i demonom nadaknutim vještinama, Pa i gledamo i udušavljavamo se, ljubimo im slike, ljubimo im riječi, pjesme, melodije, imena, fotije gledajući Anikitu, pravoga čovjeka, hrišćanina, Božijega sina, prišao je pred svima i pred carima Cimijanom i pred mučiteljima, sudijama i svim tim narodom koji se okupio u velikoj Nikomidiji i poljubio ga i ispovijedio da je i on od danas hrišćanin. I obojicu, uhvativši i bacivši pred gladne zvijeri, učiniše da se projavi sila Božija. Ne samo vjetrovi, ne samo more, nego i zvijeri gladne priđoše i pokloniše se. I oblizaše svojim zvijerskim jezicima mnoge mučeničke i tijela osvećena, naočigled sviju. A posle toga, braćo i sestre, proboravivši neko vrijeme u tamnici i gladni i žedni, ne kao mi i danas, i siti i napijeni, možda je neko jutros od Neobrazovanih i neupućenih i doručkovao, jeo, pušio, kafu, čaj, pio. Ne nego i gladni i žledni, a siti blagodaću Božijom ope bili izvedeni. I u veliku peć, u veliki oganj, bačeni. I zamislite šta je sve to izazvalo. Kakvu vjeru pokrenulo u narodu Božijem. A i mi smo, braći i sese, pozvani da budemo takvi. Nismo se svi odezvali. Mi dolazimo i sljava Bogu da je tako. Krećemo se ka crti i sljava Bogu da je tako. Vrhom prstiju provjeravamo kako brod funkcioniše. Ljuljavi se. Gledajući malo, malo u retrovizore da brzo iskočimo ako bude neka nevoljava. Ili ako se jačuje zaljulja, da možemo odmah da iskočimo, ne bili živote spasili. I da vidimo kako brod nosi našu imovinu, naša imanja, naše bolesne živote. Pozvani smo, braću se ali se nismo još uvijek odazvali, onako kako su se odazvali Fotija Nikita i ne samo oni nego velika masa naroda nikomirskog a zade kako su se odazvali ne podajući povodu braci i sestri nego su sami u u vatro ogromna je vatra bila narod je sam u u vatro gledajući na čovaka Nikitu koji gleda carstvo nebesko I već mu iz očiju sija, nova svjetlost, novi život. I oni nadaknuti tom vjerom, videći u svjetlosti njegovih očiju, svjetlost od svjetlosti, to je svjetlost Sina Božje, koji je sjaj očeve slave, i kao ljudi, nemogavši da odove, krenuše u pokoj, u okean ljubavi kroz oganj stradanje sami, да da ih niko nije gonio e to je braće i sestre vjera pravoslavna to je moćna vjera to i vjeri se sve pokorava sve sve sve i zvijeri i vjetrovi i životinje i demoni. I angelim I svetiteljim Takvom čovjeku Sam gospod živi U srcu Svi mi braći i sese Pozvani smo Sve nas gospod poziva Mi smo svi u nekim pomoćnim Čancima Gospod kaže Izađi čoveč Izađi ja sam tu Što si se rezao za to Što tako drptiš Jadniče, pa ja sam si išao, tvoj Bog, tvoj spasitelj, onaj koju je Petra spasao, onaj za kim su mnogi mučenici otišli. I evo do dana današnjeg i u vjekove vjekova vječno živi biće. Ja sam isli onaj za kim su svi tvoji sveti predsi išli. I sveti tvoj Sava, i sveti Đorđe tvoj, i nikoga tvoj. Ja sam Bog Tvog svetog aranđela Mihaila. On je moj vojvoda. Ja sam gospodi neba i zemlje. I angela i ljudi. Sve se meni pokorava. I vrijeme i vječnost je moje. Što si se vezal za taj čamčić? Za tu gumu? Kreni i slobodno hodi kroz život, kroz vrijeme, kroz stradanja, kroz vjetrove, slobodno kreni ka meni i prođi kroz smrt i naslijedit ćeš život vječni. Jer idući za mnom vjerom, ti si već vječno živ, vječni život je u tebi, jer vjera u Gospode Isuse Hrista, braći i sese, je vječni život. Tu vjeru samo mi možemo da odbacimo od sebe, sumnjom. A ako je imamo, nas niko više ne može da ugrozi. A potvrda da je gospodi i dana sa nama, da nije tamo bio sa Petrom, pa da nam je poručio preko Petra i drugih da je sa nam Nego da i zaista ovdje, nam sam govori, jeste i sveta liturgije. Evo posle nedeljnog ovomljenja u našim poslovima, obavezama, ljuljanjima, padanjima, strahovima, evo moćnog dana, evo moćne Božije nedelje, evo ga Bog se nama, braći i sestri, javlja se. A mi znajući da je On svo vrijeme sa nama, U ovaj dan sve pojaseve odvezujemo, sva dokumenta ostavljamo, sve brige, sve poslove, sve strahove, sumnje, svo naše nevjerje i moćno dolazimo u naše svete hramove, u našu svetu liturgiju, našu svetu pravoslavnu crku da ga sretnemo. I ne samo da hodimo ka njemu, mada je i to veliko. Hod ka hramu, braće i sestre, je hodanje po vodi. Naša crkva, pazite, i nemojte to da radite, to je ružno. Nemojte od crkve da tražite da vam daje ono što je nisko, što je privremeno, što je prolezno, što je truležno, što može da rđa, što može moljac da pojede i što može olopov da ukrade. Nemojte to od crkve da tražite. To je potrebno za vremena, a kad krenemo kad crkvi, ništa od toga ne treba da tražimo, nego da hodamo po vodi. I svaki naš odlazak u sve te hramove nedeljom je hodanje po vodi. Nema ništa pouzdano, nema ništa da kažemo da je sigurno u onom svjetskom smislu. Naprotiv, vrlo često remeti naše svjetske planove. Pa vrlo često ćemo i da radimo nedeljom, da zarađujemo nedeljom i praznicima. I to je sumnja. Kako ću ja preživjeti, kaže, ako budem zatvarao ili ne radio nedeljom? Sumnja. Počeo si da toneš i sve gore, gore i gore biva. Posumnio si u Boga. Posumnio si da može da ti da, da ti obezbjedi na milijardu način. Usumljao si i to ne. To na blagi vjetar sumnje. Kako bi izdržali jače udare, braći i sestri. Zato, vhod naš i hod ka liturgiji, ka crti, ovo što smo mi jutro suradili, krećući od naših kuća, stanova, to je hodanje po vodi. I možemo, braći i sestri, vidjeli smo, možemo. Ali je liturgija... I crtva nudi mnogo više od onoga što smo imali na Genisarijskom jezeru između gospoda i Petra. Mi smo krenuli po vodi, evo došli do svetih dveri, do svetog aultara. I šta imamo? Šta nam se nudi? Nudi nam se pijelo Božije krv Božja, da je jedemo i da je pijemo, braćo i seste. Zaboravljajući Na sve, imajući njega i pred sobom, i ako se dostojno pričestimo sa potrebnom pažnjom i vjerom i smirenjem i pokajanjem, imamo Boga u sebi. I onda, tajanstveno i na misličan način, nalazimo se iznad okeana, ispod okeana, nalazimo se iznad sunca i prije sunca. Nalazimo se iznad zvijezda i prije nego što su one uopšte okačene na nebesa. Nalazimo se, braći i sestre, i prije svega što je stvoreno, jer smo u sebe primili nestvorenog Boga. Imamo u sebi život koji ne poznaje smrt. Primamo u sebe postojanje koje nam je dao bespočetnik. I sa takvim doživljajem, a on se ponudio svima nama, kako možemo da sumnjamo i koga da se plašimo, braće i sestre, i od koga drugog utjehu da tražimo. Zato potrudimo se i čujmo onu eksploziju, čujmo riječ Božiju, ili ako koćete, kad god možete, aktivirajte bombu u svojim kućama, otvorite svešteno jevanđelje, Ako na vas stala sumnje, muke, bojazne, uzmite sveto to Evanđelje, pa vičite naglas po kući. Čitajte, vičite, izgovarajući rič Božju, da otjerate od sebe i svoje kuće i svoga srca sve atentatore i provokatore i uzurpatore i teroriste. Bacajući nepresano pramen blagodati riječ Božju i stojeći tvrdo na onom temelju na kome evo sveti apostol Jutros u poslanici kaže treba da zidam jer drugog temelja nema, a to je taj temelj je Hristos, njegova riječ, njegova sila, njegov blagoslov, njegova crkva, njegova Liturgija, Njegovo tivo, njegova krv i njegova sveta, bogočovječanska ličnost i volja. Neka bi dao Gospod da i mi evo danas osjetimo tu silu, osjetimo prisustvo Božje i da slobodno gvedajući u njega, fiksirajući ga pažnjom uma, Isusovo molitvom neprestano prizivamo. Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj i spasi nas. Amin, Bože, doj.